Välkomna till vår nya podcast, Stickkontakt. Eh, och vi som pratar är... Lina, Josefin och Madeleine. Eh, och vi ska självklart berätta lite mer om, om vilka vi är. Eh, och vi kan väl börja i Linköping. Berätta om dig själv, Josefin. Linköpingssektionen. Eh, hej, jag pluggar till textillärare. Du är liksom proffset av oss. Ja, ja det skulle jag inte säga. Jag... jag... Jag ser mig ödmjukt. Jag är inte proffs. Men du är ju fierce på att sy och sticka. Sy och sticka, Helt Ja, klart. Jo, men det, det kanske är. Jag känner mig hemma på det i alla fall. Det, det, det räcker. Ja. Men hur långt tar du kvar på utbildningen? Oh, ett halvår, cirka. Oh, så jävla. januari 2017 ja, är, det är liksom ju... startskottet för min... Då är jag lärare. Ja, mm. då börjar din karriär. Det är fantastiskt. Det. Alltså jag är ju så avundsjuk. Jag, när jag tänker på att du får sitta och hålla på med sånt här hela dagen. Men det är bara söka. Alla mm. ja. borde bli textilare. Men du, Lina, vad håller du på med ja. i ditt liv? Eh, jag har till i sjuksköterska och har ett år kvar ungefär. Ja. ja. Men då så är jag... du också verkligen snart klar och redo att kasta dig ut. Ja, verkligen. Men inte på samma spår. Liksom. Nej. Inte... Men, ja. men blir det någon stickning på jobbet då eller? Det blir väldigt begränsat med stickning. Men det finns natttjänster och man kan, <laughs> man kan liksom hitta de här små stunderna. Men är du, ja. är du, blir det sjuksköterska eller blir man någon inriktning? Nej jag blir bara sjuksköterska, grundsjuksköterska. Jag skulle inte säga sen bara. Ända. Det, det nej, nej. Eh, sen får man utbilda sig vidare. Just det. Ja, men vi bor ju ganska nära varandra Lina. Ja. Vi bor i en varsin liten by som ligger några minuter ifrån varandra, helt ja. Du bor lite längre bort, Josefin. Jag bor lite längre bort. Eh, ah, lite Men det går ju direkt åt. <laughs> ja, direkt det gör det verkligen. Eh, ja, ända Hed. fram till dörren nästan. Ja. Ja. Linköping by ja. nästan. Mm. Jag trodde ni bodde i samma by. Ja. Nej, de, det är som jag bor i en liten by och Lina bor i en ännu mindre by utanför den lilla byn. Ja, jag bor i en liten bruksby, kan man säga. Ja. Nej. Ja. Men kungen ska komma till Linas by snart. På riktigt? Ja. ja. På riktigt. Alltså, det är, är Vad Varför det? Eh. Oklart. Oh, alltså, ja. Han ska titta på kraftverket, men det bor ju bara en handfull personer där. Typ vilket Lina. gör det ännu mer? Typ fem. fem hus. Ja. Det är väldigt roligt. Ja. Och Linas syster har tagit föräldrar från jobbet. för att <laughs> ja, men det alltså, kände jag inte Ja, men det till. tror jag. <laughs> Mm, men så läget. Men där bor vi och där håller vi på. Ja, jag är journalist förresten. Ja. Men det är ju väldigt intressant jag, att vi har så olika yrken. Och ändå så förenas vi i den här fluffiga världen av barn. Oh, ja. Som, Som är vårt andra hem kan man väl säga. Eller första hem. Ja, eller, snarare. Ja, det jag säga. Ja. Men um, hur började det för dig Josefin med stickning? Oh. Jag, jag gick igenom det här när jag, när jag gästpoddade på eh, Slöjd i väst. Så tänkte jag igenom så här, men hur, hur började allting egentligen? Alltså jag tror att det var typ, vad kan det vara, mitten av 90-talet. Jag tror pappa lärde mig sticka. Mm -hmm. Men det var nog inte först i gymnasiet när jag, när jag gjorde, eh, när jag kom på att jag skulle växtfärga. Med min pappa som så här projektarbete. Och så, så stickade jag en tröja mm -hmm. i växtfärgat garn. Eh, och det var liksom det sista som jag gjorde på gymnasiet. Det var roligt. Men wow! Alltså men, ja. aha. Nej, men kläder och var, moder där. ska man gå, ser du. Eh, ja. så att, och, men sen så ja, var. men sen så kickade det mig inte igång gången riktigt. Alltså, förrän jag gick typ alltså, jag gick på konstskola och sen på Kapellagården. Det var väl då som det... I alla fall stickning tog fart. Sy har jag väl alltid gjort. Mm. Det har jag jobbat med. Alltså, mm. Så... Men vad var det med stickningen som gjorde att du kände att äh, men som den här besattheten började? För vi har ju alla den här sjukdomen. Ja, att vi äh, alltid stickar hellre någonting annat. Alltså, jag, alltså, det är ju det här. Alltså, jag, jag tror att jag är en, en uppstartmänniska. Den här processen. Att i början liksom, få vara kreativ. Hålla på med färg och form och vad det ska, vad det ska bli. Och sen så mm. är jag ju så dålig på att jag måste ju alltid ha någonting i händerna. Alltså vad jag ja. än gör så måste jag alltid syssla med någonting. Ja, men det så det är väl det som får mig att typ lyssna och sitta still och koncentrera mig typ. Men efter den här växtfärgade tröjan mm. alltså, eller koftan, vad, vad hände då? Eh, jo men då, då gick jag ju i Borås alltså, och, och, och sydde textil, alltså, på ett textil. Inte textil i skolan men jag gick bildas. i Borås. Ja, men, ja. Eh, och så lärde jag mig att kläder, fort som sjutton. Hur, hur, hur började ni? Lärde ni själva ja, eller var någon lärde vi... er? Nej, jag tror att det var mamma. Mamma har alltid stickat för, så. så. Jag har alltid varit intresserad, men jag har ju varit väldigt på basnivå. Liksom. Det har varit så här, en mössa som jag inte går efter mönster och bara kör och gör lite så. Sen är det senaste kanske, året som jag ändå har liksom, börjat så här, ja, Men jag kanske ska sticka efter ett mönster. Jag kanske ska göra något som är ja, mer uppstyrt så där. Mm. Men jag gillar det, tuta och söra. Det, ju... alltså, det är tillfredsställande alltså. Ja, men ja. det är härligt på sitt sätt. Men sen så var det ju kanske 200 ragsocker Tills jag sa, jag kanske ska sticka <laughs> något annat nu. <laughs> det räcker det liksom. Men alltså ragsocker ja. behöver man det alltid. Det var bra där. Ja, verkligen. absolut. De slits också. Mm. Och det var ju lite på jobbet. Då var det så fler och fler som vill ha jag började sticka åt folk. Mm. Men det där är jag har känt med dig. Du alltså, är bra på att ta uppdrag och verkligen ja. också leverera. Ja, men då får jag det ju ja. alltså, gjort. Jag... inte du en hel tröja på typ en dag nyss när du skulle till Tyskland? Jo. Det är helt otroligt. Men shit! Men då är det ju också ett mål. Ja. Men alltså, en vuxen storlek. <laughs> Nej, det var 0 till sex månader. Jag tänkte alltså, ändå en tröja. Ja, men Jag I mean, tyckte det var otroligt att ja. du bara lade ner alla andra stickningar. Och ja. bara, men just det, ja, jag måste ju ha en present i det här ja. ofödda barnet. Och ja. nyfödda barnet. Mm. Ja, men det är ju, ja, du har ju driv liksom. Men känner du nu när du har börjat att liksom avancera i ja, men vad du gör med stickningen? Oh, ja. att, då, att det, att det ge något mer än raggsockerna? Eller vill du ja. tillbaka till ja. det? <laughs> Kommer det landa där igen? <laughs> <Jag kom> <laughs> nej, men jag känner att jag har ju de där tendenserna ja liksom, ah, nu har jag lärt mig det här. Nu, har jag, nu har jag gjort kanske fyra flax liksom. ja, jag men, ja. <laughs> inom lopp på en månad mm. uh, och kör på det. Mm. Men sen, ja, ah, nej det är klart, det är fullkomligt egentligen konstigt att mm. man håller på så. Men uh, det är ju ja. santigt Ja, men det är ju sjukt. sjukdom också. Man kan mm. inte låta bli. Nej. Um, vi kanske ska nämna också att flax är en, en tröja. Ja, det ska vi Den göra. en tröja. Ja, en fantastisk tröja från Tinkernix. Just det. Uh, Den är ju så himla bra. Alla borde göra flax. Har ja. du gjort en flax just nu? Uh, jag har gjort en halv flax. Vad händer uh, jag, jag vet inte. Jag tappade nog suget där mitt någonstans i mitten. För att jag hade Aha. rört till... Uh, jag tappade någon markör och sen så ja, satte jag dit den igen. Och, så. <laughs> och sen så visste jag inte om, gar, om det skulle räcka med det galet jag hade. Så det var liksom så här. Alltså, jag, alltså det är en sån del så alltså jag braker. startade den för att jag typ skulle ha någonting att göra när jag åkte i en bil typ. Och sen så, det var sån där mm. grej som jag bara, jag kör, ta det här garnet. Jag kör på den här för att ha någonting att göra. Och sen så upptäcker jag att så här, det kommer nog bli bara typ en magtröja. Och bilretan <här> tog slut. Så att det var, liksom sen var det, ja. Inte så Nej, men jag har ju genomtänkt flax, projekt. Som ja. mm. Det var ju du som drev mig. Ja, jag drev dig in i flax. Ja. Men du har ju då ett helt driv uppenbarligen. Mm. Så du har gjort fyra stycken. Jag har gjort eh, två och en halv. Och den halva, alltså Fredrik vill ju ha min kille ville ha en, en flax till vinter så han skulle typ kunna skotta snö eh, i den. Och nu är det ju sommar. Och han mm. har fortfarande han har en väst. En väst <laughs> utan ärmar. Så att jag upptäckte att det var så fruktansvärt tråkigt att göra dem där, alltså i vuxen storlek, det är ju gärna mm. fler i barns men alltså en grå i här nej, alltså Tack. jag måste nog göra en till Jimmy då. Mm. ja, alltså den är riktigt ja, vi kan rekommendera alla våra lyssnare att sticka en flax mm. en börja med en liten skulle jag rekommendera och kanske göra en som du gjorde Lina en typ regnbågsfärgad för det ja, blir man ju glad härlig. om Det den var jättehärlig mm. grå, nej um, ja, hur började du med det? Eller, ja. får jag, får jag, får jag ja. berätta mm. när eh, vi, eh, jag tror det var kanske i början när vi började prata på Instagram. Eh, vi ja. får, vi får ta ja. hur vi okay. kände varandra senare. Eh, när jag hetsade så här. ja oh, men du kanske ska börja lära dig sticka och du bara, nej det Just kan jag inte ja. göra, det är alldeles för svårt för mig. <laughs> och det här, det vad stå kan stå det vara, motstånd. två år sedan, två och ett halvt? Det är två år sedan, ah. ja det är nog ah. ganska precis. Vilket jag, jag sörjer ju det så här. I efterhand att jag inte mer alltså att jag inte har stickat hela livet. Och framförallt att jag inte gjorde det när jag var föräldraledig med mitt första barn. För det insåg jag när jag var föräldraledig andra gången. Att det var underbart att sticka hela dagarna. När man hade en snäll bebis. Men, ja, men för mig började det med virkning. Att jag åkte till en tjej som jag också hade träffat på sociala medier. Och redan där förstod jag nog att... Jag måste ju vara besatt av tanken att kunna handarbeta. Eftersom jag åkte tåg när det var 20 minus. Jag var gravid. Jätteförkyld. Åkte liksom tåg 11 mil till en främling. Bara för att hon hade kunskapen som jag ville ha men, alltså, men hon lärde mig. Så hon lärde ja. dig virka? Så. Ja, hon lärde mig virka. Och då gjorde jag en, en typ... Inte mormorsrutor men sån... Eh, jag tror att det kanske är inte En sån... En tätare modemorskjuta mm. som ah. har liksom stolpar som sitter inte i kluster utan är ah, ah, ah. i de andra stolparna. Men alltså den här är stor filt. Ja, jag kan mörka det här för att det <laughs> låter som en galen person <laughs> när jag säger det. <laughs> men, nej, men hon lärde mig det och sen vet jag att hon typ hörde av sig efter någon dag och frågade så här: ah, hur gick det med den där rutan?" Och då fick jag typ mörka för henne att jag hade virkat hundra stycken. <rör> men Står du för det, det skulle lysa key. <rör> eh, jo, men det gjorde jag väl, men det var så här att hon bara "Oj." Ja. Eh, hon är också Josefin förresten och hennes mamma har en galnaffär. affär. Men eh, nej, men så sen virkade jag så att vi rikt någon brann väldigt länge innan du då kom in i bilden och typ Hetsade mig att börja sticka mm. och jag kände ju själv att jag var väldigt pepp. Jag ville göra de här Gudrunmantarna. Så då var jag bara tvungen att lära mig typ. Ja, men du ser. Jag började med en disktrasa i akrylgarn som hette Grandmother's Favorite. Men alltså, som jag hittade på hur tänkte du när du skulle göra ni akrylgarn? <laughs> Vi hade fått en massa garn av en kompis. Ah. En här välmenade kompis som du vet vem det är. Ah. Eh, en välmenande kompis som hade förstått mitt intresse för garn. Och då fick jag tre stycken jätte, jättefula eh, akrylnistan. Som var liksom lite mohäriga. Oh. Alltså, de och du tänkte så här, va, så här disktrösa? Svinbra är det? Var, ah, nej, men jag tänkte mer så Ja, ah, men jag vill lära mig det här att sticka. Mm. Och då kan jag ta något garn som jag ändå kommer vilja elda upp. Eller inte ända upp för då blir det väl bara någon kladdig plast hö ja. men, men typ slänga. Så jag tänkte att jag tar det här och sen jag testar jag. Och gör lite ja. omslag och sånt. Och den blev verkligen otäck att hålla i. Jätteotäck. Man, alltså, jag den sen. Koftan jag stickade då, den, är, den har jag eftersom jag repat upp nu. Eh, men den var ju inte något masterpiece den heller. Den hade ju ganska taskig passform och konstig i överlag. Så det är elakt och håna. Den du växtfärgade... Mm. det finns ju på på Instagram Slöjdivests konto vi kan, ah, vi kan länka vi kan länka dit ja vi kan, kan även visa upp mina grandmothers <laughs> favorite. har inte du några Lina, som du kan eddy det, det absolut ja och ja Sen, jag kan inte komma på vad som var det absolut första jag stickade nej men det var din mamma som mm. började med dig mm. ja Ja, men ni har ju haft mer släktingar så. Om du hade din pappa där. Jag har ju bara... Min mamma skakar ju på huvudet åt mig. Mm. Men, men det är ju säga. också fantastiskt med en pappa. Ja, det är man, det helt fantastiskt. Säga. Alltså. Ja, verkligen. Ja, men han har ju, Han växt för er typ hela 70-talet. Han... Åh! Oh, oh. Underbart. Eh, oh. Men det var så fint. För jag tror att det Ta var mig kanske dit. för två eller tre år sedan. Som han bara så här... Men nu är du i kapp mig. Nu kan inte jag lära dig mer om stickning. Och det var så himla så här... Åh. No, ja, mamma. Verkligen. Så då måste ju han vara otroligt duktig. Alltså. Ja. Kan vi få med honom i potten? Ja, ja och det skulle han nog så gärna. Sitter du och stickar nu, Sven? Ja. <laughs> eh, jag, jag har en bekä en, ett, något bekännande att göra, eller en bekännelse. Eh, jag ja. har ju du, det här är alltså min fjärde kofta som jag har börjat på den här veckan. Wow. Nej. <laughs> no, you didn't. Nej, men jag, jag köpte, när jag var i Göteborg senast eh, på broderikurs så köpte jag garn på strickbutiken där. Det är en, det är en jättefin stick, eller garnbutik i Göteborg. Oh. Eh, och så var jag tvungen att köpa garn för att jag blev helt, helt kär i personal och alla garner. Så då såg jag en jättefin kofta som hängde i skyltfönstret. Och sen så, så då köpte jag garn där. Fast jag hade lovat mig själv att inte göra det, men det gick inte så bra. Så den började jag sticka på för att jag såg en tjej på Instagram som hette Siri Stickling. Hon hade stickat klart den. Aha. Och då blev jag så pepp så i morse så tänkte jag så här. nej men nu börjar jag. Så då gjorde jag det. Ja men alltså, kan jag kan inte döma dig det alls faktiskt. Äh, men vad var det för garn? Det här tar oss förresten åsökt in på våra nästa punkt. Vad stickar vi på? Alla Ska alla du säga kan... om det Siri nu? ja, ja är. <laughs> fast du vet, jag inte men, jo, men, ja, eller du kan berätta om ditt garn först jag vill bara veta vad det var för underbart garn det här underbara betyget äh, det är det är rå ah. garn ja. ja det är en, det är typ en sadelärm. tror jag det heter det är mm. liksom som en liten, här, äh, som en liksom rak Grej och sen så går det mm. ner. Mm. Men, ja, men vad sa du? Alla sier i. Vi ska skrika sier ja. ja, det. Vi sticker ihop. Det är för att alla vi... Ja. Mm. Alla det skrika, ska sticka sier i. Ja. Och nu är vi ju nästan på samma ställe igen. Allihopa. Mm. Ja, nästan. Det började ju alltså. Egentligen är det därför vi sitter här och poddar. För att vi startade en liten egen äh, nyttelång. Ja. Mm. Äh, för att alla vi hade väl haft lust att göra sier ett tag- och kände att om vi gör det tillsammans. Tillsammans är vi starka mm. och så vidare. Ja. Och för att du är en ganska bra liksom, drivkraft. Jag kan ha hetsa <laughs> den Ja där, men det jag älskar <laughs> jag. Nej men det var faktiskt lite att båda ni ville ja, ja. Men det ja, blev en, ett, ett, en bra grupp. Och vi har lite. Ja men vi körde igång där. Vi beställde ju också likadant garn väl. Ja. ja. Likadant eller samma sort men inte samma färg. Eh, Lina du kan berätta lite om det här garnet. Eh, det är magasinduett. Eh, supersoft, mm. eh, dubbel. Ja, precis. Alltså, Vi kör ju med dubbel. Ja. Eh, jag vet inte så mycket mer. Eh, vilken färg eh, det, det, det finns Otroligt fint. Mitt klementin. Mm. Ja. Eh, lite orange. Så underbart. Alltså alla namnen på ja, ja. Man vill ha alla bara på namnen. Det är som nagelaktik. Typ. Mm. Mm, vad heter din färgosin? Aquamarin Men jag har ju mm. slutat sticka på nu för jag är ju, tror ju inte att garnet ska räcka. Jaha. Oj, för dig också. Är det där var jätteologiskt att säga. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> men, men nej. Så här, orkar inte få liksom ja, hamna i den situationen. Nej, men jag köpte sex nystan och tänkte att det skulle räcka. Men nu är mm. jag lite osäker så jag tror att jag får beställa mer. Ja, jag är faktiskt i exakt samma läge. Jag beställer också sex mm. nystan. Och äh, <klar> har varit lite så naiv och tänkt att ja, men det går inte så mycket till ärmarna. Men ja, det verkar det ju göra. Mm. Så att, det kan bli att jag får köpa... Ett nystan till och använda typ en meter på mm. det. För så blir det alltid för mig. Och jag känner mig ganska trygg. För jag beställde nio nystan. Men, <laughs> så hela bra <laughs> Men också större storlek. Men ja. Ja, men det var ju rimligt. Ja, men det är lite synd. Men jag har faktiskt inte känt något sånt att jag har slutat. Nej. Men vi kanske, vi kanske ska berätta lite om Siri. Det är Linnea Öman som har designat Siri. Hon är Siris skapare. Och Siri är ju lite, alltså tycker ju vi i alla fall, är ju lite av en sån... Alla som stickar vet vad som händer. Ja, men det känns ja, som typ. att går, Det är sån en där epidemi som startade och som, ja, som det det inte sjuka. riktigt har slutat. Var det, 2013 gjorde hon det? Och det. Ja, är, folk fortsätter. Ja, men precis, det jag system. känner så, här, shit, det här, vi är typ de sista som gör det. Men, Sist? Ja. alltså, det är fortfarande. Så det är bara. <skratt> jag har redan spridit den till min svärmor och mamma. Ja. Så att, ah, äh, ständande. De är väldigt sugna båda två. Ah. Så att det bara fortsätter, tror jag. Det är bara vi, vi fortsätter. Ja, vi av oss. Men är man liksom mycket på internet Stick internet mm. Då mm. tror jag att alla vet Aa. Hur Siri ser ut det. Eller några vet ju inte det För vi har ju upptäckt Eller du har upptäckt ett litet stickdrama ja men på online stickafé ja, eh, Kanske världens bästa grupp eh, mm. Och vi, nu förutsätter jag att alla vet Vad det är fenomenet Men hur som helst så var det en, någon som hade lagt ut en bild På överdelen på Siri Och så frågade typ Vad skulle ni ta för att sticka den här på beställning och då var det någon som skrev, eh, typ, du kanske ska höra med designen. Eh, och då var det någon annan som kommenterade, hur vet du vem som har designat den? Och då tänkte jag spontant så här, alla vet väl hur Siri ser ut. Men, eh, nej. Eh, men summa summarum var i alla fall att eh, Linnea, som också är med i gruppen, kom, eller, som också blev taggad i inlägget, kommenterade att eh, den ska inte stickas till. Alltså du Nej men precis. Den. För att det är hon, hon, hon. Hon har ju. Hon äger det. ju den. Ja. Mm. Vilket. Mm. Eh, men precis, det, med all rätt. Precis. Alltså, med Den är genialisk. Alltså det här mönstret. Ja. Jag får nästa lite inte i huvudet. För att jag, alltså, jag. den är ju så genialisk i <laughs> sin. Ja. Eh, I sin enkelhet. För ja. mönstret. Man lär sig det ganska snabbt. Och det är liksom väldigt logiskt. Men ändå förstår jag inte hur de här. Alltså för er som inte då. Shame on you. Vet hur det ser ut. <laughs> eh, så är det ju liksom ett. Alltså, är det ett bladmönster egentligen? Det känns ju ja. mer som någon slags... Det är ett ganska raka blad. Aa. Eller vad det nu är. Jag men oket är liksom mönstrat med romber. Ja, lite det så. Det är. Men det kan man, men jag jag vet inte det, heller hur du ser det. Men, men. Du ska, jo, men blad oh. tänker jag. Ja, men det är blad. Det. Aa. Aa. Och den kan ju stickas i... Ja, men jag har ju sett folk som har gjort den i väldigt så här... Garn med lite halo eller vad man ska säga. Lite fluffiga garn. Aa. Men jättemånga har gjort den i magasin du vet. Ja, Ska det ju tillräckas? Så. Vi är ju inga pionjärer på den fronten. Nej. Man skulle ju ja. säga att vi är sist på bollen, men vi älskar den då. Ja, ja, det absolut. är så också att göra något som någon annan har gjort. Det är synd att vi köpte för lite garn. Eh, ja. Bättre för dig, Lina. Ja, men återstår att se, säger jag, för jag tycker att det räcker väldigt långt. Det är väldigt, ja. det är som en ja. tandkräm. Den heter förresten Paradise jag Blue lute. färgen. Den är väldigt blå, såhär kungsblå. Den är nice. Mm. Ja, men hur ligger ni till med Siri? Jag har precis provat den och kan inte riktigt bestämma mig om jag ska börja med mudden eller om jag ska sticka lite till. Och sen så tänker jag att jag ska ju vara på resande fot imorgon så då tänkte jag att då ska jag spara den till då. Nej, det var en dålig oh. ursäkt. Nu är jag så inne på den här tröjan. <laughs> Ja men alltså alla har vi våra ja. Min flaxlig grupp är på en bokhylla på övervåningen. Jag kommer göra klart den inom den närmaste tiden. Det är jag inte orolig för. Eh, frågan är väl bara om jag ska beställa mer vegan eller inte. Mm. Ja, men jag tänker nästan att jag stickar till alltså, Petra på Magasin vet Underbar kvinna. Hon skickar ju typ så alltså, hon går ju upp mitt i natten och postar garn. Men alltså, alltså jag är ju så himla, det. Jag, Alltså maken till service minded kvinna alltså. Nej men det finns ju inte. Så att jag tänker att när garnet har slut. Ja. Då köper jag nytt. Ja. Mm. Jag köpte ju Som typ. Jag köpte ju filt. Eh, via typ Instagram. Och frågade så här. Har du de här färgerna? För jag såg dem inte på hemsidan. Och hon svarade på två sekunder. Och sen så hade jag de här. Bara bips. Switch. Ja, ja, men det kommer ändå. Ja. Alltså, mm. Det är det bästa. Verkligen. Mm. Men vi kan ju säga att vår Facebook-konversation alltså våran facebook har ju nu mynnat ut i det här stickponsprojektet. Ja, verkligen. Alltså vi har ju en Facebook-grupp som... Eller nej, en facebook chatt på Messenger som heter Koftan Siri. Mm. Men den är ju också... Den, den är ju mer än bara det. Nu är det, mycket... nu är det stickkontakt. Ja, ah, nu är det stickkontakt för hela mm. slanten. Och det är faktiskt Linas mamma som har hittat på ja, det namnet. Ja, verkligen. Hon kommer, hon kommer bli glad. Jag tror hon funderar väldigt mycket på det där. För jag, fick, ja, jag pratade med henne och så här, ja har du något förslag på någon vitsigt namn? Och det är ju lite av hennes grejer. Ja, här, vi märkte det. Ja, så jag fick en hel lista dagen efter det var ju även så här, din systers man var det. Ja, det var väldigt rädd. många. Din systers mans bror. Eller, ja, det här ja, ja, ja, precis. Ja. Men hela sträkten gick ju igång på det här. Men det blev stickkontakt. Ja. Det är ett jättefint namn. Ja. Jag tänkte, det är det vi ja, symboliskt har. Symboliskt tänker jag också, när vi sitter på två år i fällen. Ja. Precis. Alltså stickkontakt är ju exakt det vi gör. Det är det som pågår. Mm. Ja. Men ska vi inte prata om lite äh, späxiga grejer på Revery? Jo, det är ett... Ja. Äh, <laughs> Det kan man aldrig prata för lite om. Och jag hoppas att alla vet vad Revely är. För annars vill jag att ni stänger av. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Nej. Det är ju det bästa stället för, för egentligen allt. Det är helt fantastiskt. Och jag kan ju säga att... Jag tror att jag har varit medlem sedan januari. Så att jag är ju ah. lite av den här... Men då är kanske också. du lite nyfrest. Ja, ja. Det är timmar och det är på med dig. Ja. ja, det är helt underbart. Jag tror att jag har varit in och liksom... Kanske, Köpt något. Ja, jag har ja, jag köpt köper grejer mm. ibland. Alltså. Mm. Men jag kan dra mitt, äh, mitt första om ni vill. Mm. Det är en äh, jätte, jättefin och späxig äh, tunika för barn. Det är en regnboksfärgad, lite zigzag-mönstrad. En så här rumplång tunika som är gjord av jade- Lee Fletcher Fledging, vilket är ju ett fantastiskt namn. Hoppas jag sa det rätt. Det tror vi. Um, och den här finns att köpa på Revelry och den kostar typ bara ja, inte ens 4 dollar. Dollars. Den är ju också väldigt fin. Den väldigt. Bra, alltså, nej men den, se, liksom. nej men precis, den är fin och färgglad. Man kan ju såklart göra den svart om man vill, men jag skulle rekommendera regnbågsfärgad. Är det relativt snabbstickat typ? Ja, alltså? men ja. Ja, ja, jo, den är inte jättesnabb. Alltså den är det är stick och fyra. Och sen tror jag att mostickningen på muddarna det är på muddarna, de tror jag att det är med stickwork 3,5, mm. om jag gissar. Men det finns från typ 18 månader till sex år. Jag kan ta vid, ja. jag har ju... Nå något som jag är ganska sugen på att verkligen göra är på raggsockor, som raggsocker igen, liksom. Um, the Bird mm. som har lite subtila, kanske, mönster av ett fuck finger. Sjukt spexigt. ja Och snygga. Och jag tänker också. Det här är ju enda som liksom kan intressera. Alltså att, så att jag kan få min sambo intresserad. Mm. Att vill jag ha någonting. de måste man Men det hitta är alltså, något. Det är, jag tittar ju på de här. det är ja. Många som händer som pekar fuck you. Ja. Men ändå väldigt snygga. Alltså man ser ju typ inte. Det är som den här läkarmottagningen. Som satt upp en tapet med pistoler på, när de inte riktigt visste att det var en de psykolog. Nej, det. var någon sån här psykologavtagning som hade utgat om. Så var det så här akopistar på väggen. Där kom det, ju, ja, det var jättetragiskt för de, alltså typ som Men det var hemskt. Ähm, människor som sökte hjälp där. Men de hade inte sett det för att det var så snyggt tapet. och det här känns lite som samma grej, fast ja. kanske positivt. Eh, det är Karin Aida som har gjort dem mm. och hon har även gjort om jag kommer ihåg rätt så, ja här Ja! Yeah. Eh, kocksocks. <laughs> Med små, små, små penisar som jag tror är liksom en spin-off på den här koftan. Som... Finns det en peniskofta? Ja, det finns en peniskofta. Oj! Men ja, det kan... här är ju jätten... ja. ny information. Nej. Jaha, ja nej. Den ska man börja om... sticka imorgon. <laughs> <laughs> ja, jag tror att hon har gjort liksom, det här sockmönstret utifrån att den är ganska populär men också kanske mycket tid att lägga på någonting som man kanske inte jättegård använder. Det är men det är kanske är roligare med sockorna då än kottan. Ja. För sockorna är ju helt, helt fantastiska. Ja, de är jättefina. Att använda. Väldigt sexiga också. Ja, ja. Men du var, Nej, Kan att köpa dem på Rövelry? Det här betyder? går du köpa på Rövelry. Bra. Eh. Det är så skönt att man kan göra det. Ja. Jag blir alltid lika... Ja, men jag blir Nej. Förlåt. Nej, det här går du att få på Rövelry. Ah! Den här kvinnan... Har alltså gjort det här Okej, okay. ja, ah, men alltså gratis. applåd till ah. Karin Aida. Fantastiskt. Alltså, gratis fina mönster, det hänger ju inte i alla julgrana. Det visst. Alltså, jo, många fina finns nu, men det här, <laughs> ja, det det här kändes bra. verkligen som ett köpemönster. Ja. Och hon har många olika jättefina saker med wow. kaffe, wow. muggar och ja, det är hur fint här som helst. Okej. Okay. Mm, Kul. Mm. Vad har du för spexigt, Josefin? Eh, ja, det här har ju ingenting med mitt sticksug att göra. Men det är, alltså, jag har någon slags fabless för spexiga, udda saker på Reverie. Det här är alltså Drakolava. Nu kan jag inte uttala det här. Av Anna marie Dunbar. Det är alltså som en, som en drakmussa. Alltså över hela ansiktet. Som en råna luva fast grön och sen som är taggare på. Åh. Alltså, den är lite otänkt. Ja, men den är också. Den ser också ut. Och den är alltså, ja, väldigt den, Man vill ju sticka den bara för att den är helt äh, wacko. Ja, jag verkligen. känner dock att anledningsområdet är ju ganska minimalt. Ja, jag tänker också barn. Alltså, det är väl någon, någon anspelning på så här, balaklava- grej som liksom värmer kinderna exakt, ja. för man kanske kan fälla ner den över näsan, det är svårt för er som lyssnar nu förstå, men ni får kolla upp den i våran länklista men det är, det är ju som att du klär ut dig till en, en drake ja. typ. <laughs> alltså över hela ansiktet ja. Nej, jag känner genast ja. ja. kalla barn på vintern ja. alltså man Kärlek. skulle ju vilja sticka den så att man kan typ ha den över typ en hjälm när man typ åker slalom eller snor. ja, ja. Mm. där har vi det det finns mycket det, hade varit det man finns kan mycket. göra med den här <laughs> Ja, verkligen många användningsområden. Ja. Men den kan man också köpa på Rallyva. Ja, va? den kostar ja. Eh, till den eminenta summan av eh, 47 kronor. Oh, rimligt. Ja. Så rimligt. Rimligt, rimligt, rimligt. Ja, men vad mycket kul det finns alltså. Mm. Älskar, alltså jag knarkar ju när folk skickar, ni vet ju jag har hetsat er. Skicka mig alla fina stickade grejer i någonsin har sett och sen bara alltså, vältrar jag med i de länkarna. Det är så himla underbart. Mm men apropå det så kan vi gå vidare till att prata om vad vi älskar med stickning som fenomen och som hobby ja jag tror att det är det här att jag, jag har friheten liksom att skapa eller göra precis det jag vill ha jag, jag kan se någonting och liksom ja, men då gör jag det och ja. kan få det utan att liksom om det beroende av att det finns i någon affär eller så det här är det jag vill ha liksom. Mm. Hur känner du, Sefin? Eh, vad är grejen med stickning? Jo, men abso, absolut samma sak. Eh, att man är oberoende och jag kan göra precis vad jag vill. Eh, och att, eh, men sen också det där att ha på sig hemmagjorda, alltså stickade eller hemmasydda grejer. Alltså kläder eller det eh, Är ju så himla, så himla härligt. Mm. Eh, och... Nu skulle tänkte jag säga så att man slipper köpa saker men man köper ju garn också så det var ju det dåligt. Ja. Dåligt. Ja, man spenderar mm. nog mer. Men de håller ju bra också. Mm. Alltså nu är det ju lätt för en person som är fast i ett missbruk att, <laughs> att att liksom hitta ja. men det gör ju faktiskt det. Det, det åldras ju med värdighet, ja. Ja. stickade plagg. Men jag tänker så jag röker inte så då, då kan jag göra då kan jag köpa mycket garn jag vill. Mm. Jag är en vecka så rökar så nu är jag. och <laughs> då kan det ändå så mycket <laughs> barn. Ja. Ja. Det är det ju, ju ett nystan om, dagen, ja. om du men. köper något. Ja, ah, verkligen. det är ju så. Mm. Ett eh. om dagen. Ja. jag tycker det ska bli din nya grej. Ja. Som driver ja, ja, den är bra. Verkligen. Den är bra. Men det är också bra ja. om man slutar öka, kan tänka och sitta och sticka. Absolut, ja, det är det jag har. Det är det jag har gjort. Ja. ja. ja men jag instämmer, ja. Men, jag instämmer men, jag det, men jag älskar också det här med. Alltså, stick-community tycker jag är så underbart. Att det finns, men det är väldigt så här, man gillar varandra och man ser ju verkligen vad alla gör och det, alla är ju så himla duktiga. Men som på online stick eller i bloggar eller på Instagram. Alltså man blir glad av fin stickning och mm. den, de små mötena man får med människor är jättefina när man tipsar varandra eller alla hjälper varandra. Josefina lade ju till mig någon i någon Facebookgrupp nu veckan som var J jätterolig som heter typ tips om stickning stickningstips ja det är alltså stickningstips jag ja, menar alltså så här då kan man, jag skrev typ jag vill ha era bästa skalar och alla bara ja bara kastade på mig mönster och så kunde jag vältra mig ja, men jag frågade det ju så här, bästa sommarstickningen och fick ju mycket bra <coughs> matt tips. Verkligen? Var... Man kan ju kolla i andra trådar också. Mm. Nej men jag gillar det och sen plus att jag går ju på massa stickcaféer och ja Nej, men vi träffades ju via stickning. Du och jag, jag tänkte precis till exempel. Absolut. Det är fint. Stickning och vänskap. Mm. Ja. Nej, det låter lite men du, santigt, men jag älskar men du är ju också expert typ. på att typ, åka och sitta på tåg. Och när folk kommer fram och bara. Vad sticker du på? Jag Ja men det händer faktiskt ganska ofta. Men jag åker tåg varje dag till ja. jobbet. Så då är det ofta någon som, äh, som. Och då får man höra små roliga historier. För alla har ju någon relation ja, till stickning. Absolut. Så då börjar de berätta om sin mormor och. Eller det var en man som precis, han hade typ klivit på tåget på Arlanda och eh, började prata med mig och han berättade att han hade stickat jättemycket på 70-talet, såhär hönsestrick och, oh, och han bara, jag måste oh, börja igen. Ja. Och jag bara, du måste börja ja. igen och så kände vi bara bara, <laughs> var bara fel. Det hetsade. Ja, det gjorde verkligen. Och det är du bra Jag, jag frågade. Det är frågan. Varför slutade du? Och hans argument var, det var svårt att säga emot. För han var så här, jag stickade så många tröjor och de håller så himla bra. Oh. Så att jag har liksom en full råb. Och jag bara. Oh. Det är oh. Bra grejer för det. Ja. Oh. Verkligen. Ehm, nej, men det är en fin, fin grej. Och jag känner ju verkligen att jag vill frälsa folk. Mm. Men det är ju en bra egenskap. Ja, men det kan också vara lite så att. Att jag hela tiden vill prata om stickning med människor som inte bryr sig. Fast det, ja, nej, jag har också upplevelsen av att det engagerar. Och folk berättar gärna och vill gärna ge bort garn. Jag, mm. jag tror att jag har många kollegor som liksom kommer med. Ja, jag rensa ur mammas hus. Här får du ja. en låda. Ja, det gott är fint, ont. men det jag nej, så, jag tycker så, att så. det är gott. Det är verkligen gott. Men alltså jag ja. tror inte det har gått en dag sedan vi typ hade på Facebook som vi inte har typ tipsat på någon av saker på Reddit eller typ pratat om något stycke mm. Nej. Det är ju varje dag, även om man ja, verkligen. Nej men det är underbart. Mm. Men man behöver ju den där Um, alltså att nörda loss Det känner jag också att den här podden Är ett, ett bra forum för Men som när jag går på typ stickcafé Det är så skönt att få älta sånt här Med folk som fattar ja. För att det är ingen som gör det Om man inte håller på med stickningen själv Och man berättar om den nya sticka man har köpt mm. Alltså det är ju så otroligt <laughs> tråkigt Men som inte är inne hit Addisockrockets ja. <laughs> ja, Alltså kan vi det prata oj, om addisockrockets Jättebra stickor Ja om man gillar spetsiga stickor. Ja. Och som alltså. har jättemjuk kabel Ja, och när jag skiftade alltså i Siri, när jag bytte till den alltså ja. det, blev, det gick som en dans. Ja. Och vad ah. ja, alltså jag mm. Båda ni har väl stickat med ganska spetsiga stickor? Nej, no, men jag började. Alltså, ja, ja. Halva oket stickade jag med Nitpros, trä, trubbiga. Sen bytte oh. jag. Jag lackade ur och beställde nya stickor. Eh, mm. hi -hi. Just det. Och då, mm. oj oj oj vad fint det gick. Ja. Ja, för att jag ja, för det var ju det. lite pilligt ja. ja, det var det, och det att var så lite att... hårt Ja, alltså, jag fick gärna lite hårt Ja, men. Så det, Ja, uh, uh, nej, men det var det, och jag är fortfarande på det där Men nu är det ju stickning, mm. så nu går det bra för mig på det det. Men det bästa men, är att kabeln på HIA-HIA-stickorna är, är ju samma färg som det stickas i dig. Oh. Alltså det är ju också en otrolig fördel. Nej men ja. det är så, det var väldigt snyggt när du bilden. Att det var ett ja. samma aqua. Och det roliga är att när jag stickade Margo så hade jag ju Nitpros lila kabel. Så det är så att oh. liksom, Nej. Oh. jag måste ha samma färg på kabeln. <laughs> Min, jag vet inte fan vad jag har för färg. Jag tror jag har något här gråaktig kabel just yeah. nu. Jag har någon inte, inte ultimat, jag har inte sockrockets. Jag har mm. någon... Nej, och den har varit för trång också, min sticka. Så jag kunde liksom inte prova. Nej, Nej men jag är inte helt nöjd. Jag ska... Men det var min enda trea jag hade. Ja, men nu kan vi prata lite om vad vi vill sticka här näst Eller vad som ligger i, i röret, så att säga. <laughs> I pipen. I pipen. Det, jag har ju beställt garn. Jag regia, trend och tweed har jag varit. Mm. Så jag älskar färgerna och jag älskar tweed av någon Berätta anledning. Berätta lite om eh, Ett ullgarn i väldigt fina färger. Det finns i seris, röd, orange. Mm. Orange kommer att bli har jag beställt. Eh, jag har också beställt, råkade lite så ljusrosa. Och så är det ganska råkade? Ja, det råkar hänga med också. Jag tänkte så här, det kan bli något annat. Vi har hållit svårt att bestämma vilken tröja det ska bli. Mm. Eh, och det är liksom väldigt färgglada tweed-pluttar. Oh. Eh, väldigt snyggt, tycker jag. Snyggt. Eh, så det kommer att bli en boxy. Ah! Oh. Som också är väl kanske lite så här klassisk. Oh, ja, grej eh, Och är lite lagom, enkel kanske. Och en lila. Eh, lila light. Och de, lila light, kanske blir ljusrosa lite och lite längre. Mm. Det fanns en lång variant. Och så boxen är orange. Det låter jättefint. Ja. Det känns lite sommarskuffning också. Ja, jag tänkte det. De ja. är lite luftiga. Lätt, ja. men ändå, ja. Ja, men Sen verkligen. har jag väl en massa andra projekt igång redan också. Jag håller på med en riddare. Inspirerad av Josefin. <gåll> Utan, innan, liksom vetskapen om varandra. Så <gåll> så bara, cool. Och gud, den är så snygg. Som du hade gjort åt din pojkvän. Ja, jag blev inte rör. Ja. Men du, alltså, den har ja. jag sett. Den måste du visa. Mm. Eh, denna, jag är uppe på åket oh. någonstans. Um, och wow. har väl stannat av lite grann. För att det blev tre färger. Och det är var lite... så varmt ute. Ja, det är väldigt varmt. Så det blev lite så här paus. Så kan jag mm. ta upp den igen. Ja, men det väl... suger ju väldigt konkret. Det är liksom... Ja, mm. suget kommer att ske snart. Ja, ja. ju så fint. I koftfabriken i Linköping. Jag ska väl slutföra Siri är väl min, min, mitt mål. Men jag tänkte att eh, när jag beställde garn till Siri så beställde jag även mer garn. Så att jag tänkte att jag skulle göra en Emma. Och även denna av mm. Linnea övan. Oh. Mm. Eh, och jag beställde den faktiskt. i precis samma färg som Pretto Emma på Ravelry och Instagram har gjort i Saffron. Mm. Men vad jag borde göra är en saffrankardigan. Av dockskördesign. Till ett, en kompis barn. Men eftersom att jag tänker att det här barnet inte kommer frysa på sommaren. Så tänker jag att jag behöver inte sticka klart den än, än. Exakt. Är min tanke. Så att Emma det blir sen. Ja men vad fint. Vi länkar ju förstås till alla de här sticksugen och så också. Vad vill du sticka eh, på den? Alltså vi är väl. Ja alltså jag inser nu att vi är så himla koftiga. Ja. Det, finns ju, alltså det är inte bara koftefabrik i Eller vad kallar du det? Ehm, ja, men jag är också sugen på kofta. Och den kommer också att ske, hoppas jag. För att jag har köpt gan eh, Som har kommit hem faktiskt idag. Slet mm. upp påsen. <laughs> like a mad person. Ehm, den heter Summer Breeze Cardi. Och den är från Pickles. Och det är liksom en lite somrig kofta. Den, är, menar, den känns lite luftig. Det är något slags, inte, jag vet inte så spetsmönster. Men den är lite hålig. Um, och den då köpte jag uh, onion eller onion. Alltså jag antar att det är ordet ja. lök. Anion. Ja. Ja, ja. um, deras nässelgarn. Oh. Det heter en Garn. Ja. Oh. Men alltså, alltså då, ja, precis. <laughs> och det är um, 70 ull och 30 nässelfiber och jag har faktiskt aldrig säkert i selffiber. Uh, så det ska bli jättekul att testa Det är väldigt säkert glansigt. Oh. Men det är färgen med citron, vilket är ju en härlig färg. Onion har jag hört. Eller ja, jag har ju faktiskt inte stickat någonting i det. Jag fick en klänning till min dotter av, som mamma har gjort. Precis mm. i det. Hon älskade det organet. Det finns ju, ja, alltså jag har stickat en kofta i deras eh, oh, bummelsgal. Ja, de men det var bara. nog det. Och hampa. Ja, men det är en De har ju annars. massa olika fiberblandningar. Ja. De har ju ganska mycket växtfibrer och det är också ekologiskt kan man ju ja. säga. Det gillar vi. Eh. Det gillar vi. Det vi. Den känns, um, jag lyssnade på någon annan podd. Ja, det var ju Camilla Svanlund och Socker Annas podd. Bara en till? Eh, eller bara, bara en till. till. Eller bara ett till. det <laughs> Precis. Den podden som jag nu är mm, sovande, eller vad man ska säga. Den, eh, de pratar om, om det här att det är inte bara med ekologiskt att ja, men hela alltså processen och allting. Utan det är även så att man sitter och jobbar med garnet i kanske mm. 40 timmar och har det mot huden. Mm. Och då är det väl härligt att det inte är någon skit i det. Liksom. Mm. För man tvättar ju inte, eller jag tvättar absolut inte garnet innan jag håller på. Absolut så någon gång kan man ju då använda garn som kanske är gött ja. mot huden. Alltså jag fick ju en, det har ju för sig ingenting tror jag att göra med alltså att det var bekämpningsmedel eller så. Men jag stickade ju med ett alpakagarn. Nej jag virkade, för det här var innan min stickningstid. Jag virkade med ett alpakagarn, en liten kofta typ. Och fick så här utslag över hela armarna kopplade oh inte ihop det här med, med stick, eller virkningen, utan jag sökte liksom läkarvårdare. <laughs> <laughs> och de, jag var också gravid då, så att läkaren tog det här på jättestort allvar och skickade mig till så provtagning och de bad du kan ha fått graviditetsklåda, det kan man satt sig på leven Åh, <laughs> Åk till akuten. <laughs> liksom. <Och då laughs> massa prover och jag, alltså det var jättehämt och de bara sa det här ser inte bra ut liksom, det <laughs> är helt rött och uppkliad och det kleder jättemycket verkligen på armarna just och det var märkligt att det bara var på armarna men de sa här: jo men det är vanligt för graviditetsklåda att det sker i händerna och jag bara, nej det, det var och sen inser jag när jag får, när de ringer från sjukhuset och bara, nej dina levervärden är bra eller vad det nu var, men det var något sånt och då inser jag när jag börjar virka igen att klådan kom tillbaka och att det där jävla alpaka-garnet. Så jag vet inte om det är alpaka just för att det är ju väldigt såhär luddigt. Men jag Eller om det bara du spinnåliga. Du stickar bara ja. i alpaka. Ja, men det gick bra. Det gick ja, bra. det gick bra. Men det var ju dropps. Ja. Eh, ja, vi har ju faktiskt kallat lite förr. Ja. Vi, ja, vi, stick, vi stickar samma kofta förut. Jag Fast är vi, ju lite svårt uh -huh. att så här lita på att jag ska klara det. Nu har jag klarat det jag har tagit med mig men... Det känns tryckt mm. att ha dig. Som en pådelande ja. kraft. Ja, men, då... men jag är ju ja. likadan. Jag är ju väldigt lätt för att liksom lägga av om jag inte får om jag inte vet att någon annan bryr sig. Ja. Till exempel så brydde jag mig uppenbarligen för sig inte om att min kille inte fick sin kraft. <här> <här> <här> Och jag, Och jag, jag brydde mig här. heller inte om baristakoften för den, den gör det Men ja. det var ju mitt fel för att jag sa att den var vidrig att montera ihop kan ha varit. Men jag fick också tips om att virka ihop. Dem. Ja, det är mycket mm. bättre. Jag såg det på Facebook också någon, som tips om Men det. Alltså, ja. så att man kan virka i plagg, Det, alltså, det är, finns ingen rimlighet i det. Nej, Nej, det är så dumt. Det borde vi prata om i något avsnitt. Absolut. Att det är dumt. Och det är ofta en nybörjegri. Att det är det man börjar med att sy ihop saker. Det, är, alltså, det är... ja, Varför? Det är ja. ju värre. Alltså, jag menar, varför vill du göra det? Varför, vill, varför hatar du dig själv? <laughs> Och, och många, jag vet inte om det är någon modern grej. För att jag får höra så här, ja så gjorde mig aldrig förr att man sticka i ett nej, stycke. Nej, exakt. Ja. Jag tror att rundstickan gjorde mycket för det ja. när den kom. Och sen när det kom alla nya tekniker. Med ja. Och nu hade jag tur med min vägledning i början. Så jag började ju liksom med saker stickade i ett stycke. Så jag, nu kommer jag aldrig vilja se det. Nej, det ska du inte göra. Nej. Men det går nej. ju. Jag att det, och, alltså, det går ju att göra den. Alltså uppifrån och ner, ner, från och upp och sen så allt i ett stycke. baristakofta alltså tänker jag på. Barista. Ja, exakt. Ja, just... Och det här gräm jag med. För det här sa du till ja. mig Josefin när vi skulle börja med det ja. här. Ja, ja. ja du var men varför gör ni... Alltså det är bara att sticka den. Det är bara liksom att stick... alltså, göra så. Alltså istället för att göra en arm, en kropp. Mm. Sticka alltihopa. Ja. Mm. Ja. Men det är ju jobbigt. Nej, men Jag är också så här lite naiv och tänker att den som har gjort mönstret har väl gjort det på det bästa sättet Exakt. möjligt. Men det där har jag ju fått skrota. Vanligt ja. <laughs> finns det ju designer som, som hatar enkla saker. Liksom. Så är det ju. Men hörni, eh, jag tror att det är dags att avrunda för idag. Jo, men det tror jag. Nu har vi ju, ja. har vi ju ja. valt på länge. Ja, det ska det nu jag har vi ältat. Ältat klart. Ja. Ja. Men, men vi återkommer snart. Och då... Då blir det nya grejer. Då får vi se hur det kommer med våra siris också. Ja, då är ja. vi klara allihopa, eller hur? Det är vi. Det är Och sen slut. startar vi väl någon ny ja, ja, ja, det gör vi. Ja, men vi kan väl göra snoppsockan kanske. Ja. <laughs> <laughs> men som alltid tjejer, det var trevligt att få prata med er. Jättetrevligt. Det eh, ha det bra, sov gott, Så hörs vi. Det gör vi. Hej mm. hej då, hej då, hej då. Hej då. Och glöm nu inte att ni kan gå in på stickkontakt.wordpress.com och där hittar ni alla länkar från sakerna och mönstren som vi pratade om. Lyssna gärna igen nästa gång vi poddar ihop. Ha det bra!